Aby jsme rozuměli této knižce, která není tak snadná rozumět, hm? potřebujeme jisté základy v, v teorii a praxi. Hm? Ehm. To, čemu se říká v buddhismu, možná, že víme, možná, že nevíme, to nevadí, to jsou jména, názvy. Hm? V, v tradici filozofie bodhisattvu máme dva filozofické systémy, hm? to bychom měli vědět, systém Madhyamika a systém Yogacara. Hm? Už vidím, že si dělají lidi poznámky, to je důležité, to jsou základní znalosti, které nemůžeme přeskočit, aby jsme rozuměli, co si, o co tady jde. No, madiamika je filozofie systematizovaná. Původně Madiamika vždycky byla, protože buddhismus je střed, filozofie střední cesty. Ale střední cesta, tak jak je vysvětlená v sutrách, velké moudrosti, nebo často se překládá jako transcendentální moudrosti. Hm? Moudrosti jakožto dokonalost. Hm? Máme moudrost, která není dokonalá. No a ti proponenti nedualistické přístupu přístupu k meditaci, k praxi, k filozofii, ty považují tu moudrost, která je nedualistická, jakožto velkou moudrost. Ta nirvána, kterou v touto moudrosti dosahujeme, se nazývá Velká nirvána, hm? protože v ní není Žádný skutečný objekt a subjekt. Hm? A mnoho realit zůstává vždycky v podstatě jen jedna realita. No a to je realita takovosti. No a Buddha je samozřejmě ten, kdo v ní přichází a odchází. Hm? No a Buddha v této tradici. samého počátku nikdy vlastně nic nevysvětlil, protože to, co on zažil, se nedá poznat na základě rozlišujícího myšlení. A on uvádí takzvanou diamantovou logiku, jak, veškeré, jak rozbít veškeré myšlení, které se upíná na Koncepty, na jména, jakožto něco, co tam skutečně je. Samozřejmě veškerá nedualistická filozofie, nedualistická praxe je založená na stejných principech. Ale z hlediska filozofie Nagarjuna, on si vysvětluje velkou moudrost tím, že od samého počátku negujeme, vlastně všechno, na co se dá ulpívat. A my v podstatě ulpíváme právě na těch konceptech, které si představujeme jako realitu. Stejné poznání, vlastně k němu docházíme též na základě filozofie Yogačány, na základě filozofie pouhé mysli, kde mysl je, musíme, aby jsme vyvrátili skutečnost všeho, co existuje, musíme se nejprve o něco opřít, to je základní pozice, aby darmi tež, hm? no a tato tradice je založená tež na aby darmě, hm? je jistá kritika aby darmi tak jak ji známe, Sarvá, Stiváda, ti, co se učí filozofii, znají tyto systémy. No a je vlastně oprava těchto konceptů na základě toho, že vlastně veškerá realita je založena na mysli. Kromě mysli, nic není a veškerá realita vychází z mysli, z jaké mysli. No a teď máme dva, dvě školy, to je důležité. Hm? Škola Asangi, která máme eh, rozvázaní uzlů hm? v češtině. Já jsem se snažil to přeložit. Hm? Trochu jsem tam něco vysvětlil, no ale moc ne. No a ta mysl, z které vychází ne? naše zkušenost světa, ta se jmenuje Alaya. A to je mysl, která bydlí v tomto světě. Ne? a je to přechodná mysl, která. A systému, pouhého vědomí, to bychom jinak nebudeme těž, budeme těžko rozumět tomuto traktátu, pak normálně ve všech systémech filozofie, kromě tohoto systému, máme šest druhů mysle, v teraváně, v madiamice též, máme šest druhů mysle, pět myslí založených na orgánech, které se obrací ven, no a mysli, mysl, která, což je mentální vědomí, hm? která je základem hm? všech pěti smyslů, bez ní ty, těch pět smyslů nemůže vůbec fungovat. Hm? No a v teravádě eh, pro mysl máme mnoho, mnoho různých men, hm? na rozdíl od eh, naší moderní civilizace, ty staré civilizace se daleko více zabývaly tím, co je mysl a jak z ní dosáhnout, její pomocí dosáhnout to, co je nad utrpení světa. No a dnešní civilizace nebere svět jako utrpení, no a proto ta to studie mysli je pouze většinou prezentováno jako něco, co nám umožňuje žít rozumně, ale ne jako něco, co nás osvobodí z utrpení hm? nebo ze strasti. No a e, v tomto systému samozřejmě strast i radost, všecko, co vnímáme, pochází z mysli a, a buď z álaji, jako což je tež, mysl kontinuity mysl, která se hýbe, a nebo druhá škola, do které patří tež náš traktát a v dnešní době do ní patří prakticky všechny systémy Vajrajány a Mahajány čínského buddhismu. To je to jsou školy, které zakládají svou znalost na takzvané mysli takovosti, což je budoucí, hm? jakožto pravá mysl, ta se jmenuje pravá mysl. No a ta mysl, která je nestálá, ta vystává na základě té pravé mysli, která se jmenuje hm? Lůnota To je ten lotus, který údajně Buddha realizoval v mysli všech bytostí pod stromem. Probuzení. A to je Vina je, je, je realizoval, ale nebyl se ale pochyboval, že my, popletné bytosti, to můžeme pochopit, že vše co vzniká a zaniká, vzniká a zaniká na základě ty čistoty, hm? ty zašpinění mysli, které prožíváme a které nás vedou do různých stavů strasti. Hm? Jsou ve všech buddhistických učeních, ty jsou agantuka, ty jsou hosté v mysli, hm? ty vlastně do mysli nepatří jenomže je to vysvětleno různými způsoby. Zde je to vysvětleno, že z té mysli, která je původně čistá, která je budhoství, vlastně vycházejí všechny fenomény, protože to, co je nestále, musí být jedině v relaci k tomu, co je stále, jinak to vůbec nemůžeme vysvětlit. To je taky princip, souvislého vznikání. Nemáme nic, co je čisté bez relace k tomu, co je nečisté. Nemáme nic, co je nestále bez relaci k tomu, co je stále. Teď jak to stále chápeme, závisí na filozofii a na praxi, kterou my používáme k tomu, aby jsme to stále pochopili. Jestliže to stále pochopíme, to je jedno už v jakém systému, filozofickém a meditace. Když to stále pochopíme, tak to, co je nestále, se zdá být samozřejmě jako druhý měsíc. Mnoho, mnoho příkladů v literatury, Druhý měsíc jako ozvěna, jako odraz v zrcadle. Jako látačakra, jak se říká látačakra, kruh, který děláme pochodní, no? se zdá být jako, že tam opravdu je, ale přitom to je jen iluze. No a podobně vidíme různé, jako když jedeme autem, vidíme na asfaltu vodu, ale to je. Pouze to, čemu se říká malý či prelud. Hm? No, vlastně ta mysl, která se hýbe, to je prelud. Hm? A to je nutno poznat. Pak poznáme jednu realitu, protože všechno je prelud. To, co je skutečné, to, co se nehýbe, to nemůžeme též chytnout. To, co se hýbe, to též nemůžeme chytnout. Hm? Proto, Diamantová sutra a tak dále. Diamantová sutra je populární v Číně. se e, učí žáci spaměť. Říká, že minulost nemůžeme chytit, přítomnost nemůžeme chytit, budoucnost nemůžeme chytit. To, co chytáme, to jsou iluze. No a tu skutečnou realitu též nemůžeme chytit. Všechno jsou iluze. No, iluze je právě ta plnost, to je ta prázdnota hm? a to je třeba plzná. A ta je plná, do ní se nedá nic přidat a nic odebrat. A protože je plná, hm? nedá se chytit. My chytáme jenom to, co plné není. Hm? To už je v Upanišánách. Hm? výšá, úplně výšá. to není nic nového. No, my to, co není plné, ale tu plnost tam máme od samého počátku. A to je co vlastně základ pochopení všech nedualistických systémů, ať už Vědomí jako takové, pouhá realita, jiná realita není, hm? ale to vědomí vytváří, to vědomí, které je přechodné, vytváří iluze. Hm? No a my se chytáme těch iluzí, protože nic jsme nenašli plnost. Hm? No, tím pádem všechno je plnost, všecko je prázdný, to, co já tady říkám, je absolutně prázdný, absolutní iluze. No ale je na základě toho, co je plné. Hm? a to, co je plné, se nedá chytit, to, co říkám, to se chytit dá. Ale chytit se to dá právě na základě té mysli, která je iluzorní. A tak je to se všemi objekty hm, v této škole poznání. No, a e, v této tradici, jestli chceme chápat, vlastně ty různá synonyma, co máme v, v Sanskritu nebo v Páli pro mysl, se stávají dá se říci, v rozdílné veličiny, Přestože mysl je jedna, když ji analyzujeme, analyzovat můžeme jenom tou přechodnou myslí, to máme na začátku tohoto traktátu, ta mysl, která je pravá, to nikdo analyzovat nemůže, protože nemá jména, nemá obrazy, nemá formu. To je nám známo se západního mysticismu, tež. to je nám známo, z neoplatonismu a tak dále. Platonova filozofie je vlastně na tom postavena. Ta mysl, která je skutečná, která je prázdná, proto je plná, tu, ta mysl této tradice se nazývá. Čita. čita je synonym Alayi. V této tradici čita je synonym Alayi. Čita, etymologicky znamená či noty, ty čitám, to je to, co hromadí. Co hromadí. naší karunu hromadí, naše zážitky hromadí na základě libosti a nelibosti. My máme kontinuitu. A ta kontinuita, kde se ukládá? Právě v ti No a máme dva systémy filozofie a praxe. Školy pouhého vědomí, která doplňuje školu Magarjuni, což je škola Střední cesty ve střední cestě se nedá nic chytit, To je význam souvislého vznikání nágaržů tvrdí, že sou... význam souvislého vznikání je, že nic základ první verše jeho knihy jsou ano, panu, klaním se tomu nejlepšímu ze všech exponentů, který vysvětlil souvislé vznikání jako to, co nevzniká, nezaniká, co není ani věčné, ani přechodné, co nepřichází, co neodchází a co není ani jednota, ani množství, mnohost. Zkrátka chytaj, chytaj, ale chytáš vlastně jenom svoje vlastní představy. Hm? To znamená, že jakmile se ulpíme na něco, my se neulpíme, nemůžeme ulpět na realitě, my můžeme jenom ulpět na slovech. Hm? A my ulpíváme na slovech, to se budeme učit dneska, protože ulpíváme na mysli, která má kontinuitu. Hm? A ta mysl, která má kontinuitu, no to je ta áláje, hm? v terovádě se to nazývá bhavanga, což znamená důvod existence. Hm? Existence má důvod, no a to je mysl. Hm? Jaká mysl? V který se hromadí ty naše minulé zkušenosti a která nám dává hm, iluzi, že ta kontinuita, ve které žijeme, je něco, co si můžeme chytit, si přivlastnit hm, a vidět v tom nějaký skutečný já. Hm. Ale eho, hypso, souvislé vznikání je. V něm nemůže být něco, co skutečně existuje. Protože všechno je proces, je založen právě na ty přechodní mysli. No a takže čita je vlastně základ. Které, a to je v tradici. Asangi, to je ta nestálá mysl, která bydlí ve světě v této tradici, je to myšmaš. mixer. Je to nestálá mysl, která proniká do té, mysly, která se nemění, protože na základě toho, co se nemění, může jenom být něco, co se mění. A co se mění, může být jenom na základě toho, co se nemění jedině, ve vzájemném vztahu. I tak můžeme vysvětlovat souvislé vznikání. No a tak samozřejmě, jestliže základ naší existence, důvod naší existence je mysl, která se mění, v které se skladují naše zkušenosti. Hm? No, pak musí existovat současně s myslí, která se nemění. Hm? No a pak ta čita vlastně v této tradici jak jsme se zmínili, dharma je dharma a znamená tu jednu čitu, tu jednu mysl. A jedna mysl, ta je stejná pro všechny, protože je podkladem k té mysli, která se stále mění. No a ta jedna mysl, jestliže je máme intuici o tom, že tam je v nás něco čistého, no tak to je to původní probuzení. Na, začát, na, na základě původního probuzení máme tež pochopení neprobuzení. Jestli nemáme původní probuzení, jak můžeme vědět, že jsme neprobuzení? To dává tež smysl to je všecko souvislé vznikání. Nemůžeme odřezat probuzení od neprobuzení. Jestliže odřežneme probuzení od neprobuzení, no tak se, to je též v této tradici, to je vlastně ještě stále v rámci nepochopení, Nepřišli jsme na začátek ve slovech tohoto traktátu. Hm? Neprišli jsme na začátek, no a proto stále jsou tendence vidět něco, co je skutečné. No ale v této tradici všecko, co vyvstalo, je od samého počátku, je přelud druhý měsíc. No, to je filozofie Suter velké moudrosti. Recitujeme každý den, no ale nerozumíme tomu, protože to není lehké pochopit. Právě to dosažení je v tom nedosažení. Právě ta čistota je v té nečistotě. Právě to pochopení je v poznání nepochopení. To je filozofie tohoto traktátu. Hmm? Takže Čita vlastně v tomto systému znamená to, to co která je základ vlastně Zenový filozofie, to je to, co uče Bodhidharma v Číně. Lankavatára říká, že ta álá je hmm? a ta, to přirozené budovství v bytostech ne, nejsou rozdílné Ta podstata Aláji je právě ta takovost. pokud nevidíme tu takovost, no tak naše představa, naše pochopení, naší zkušenosti je nekompletní. Ale v té tradici Aláji tež čteme. Sándy je omloučena sutra, sutru uzlů, uzlu. Nakonec veškeré druhy myslí jsou prázdné vlastního obsahu. A k tomu dojdeme tak, že pochopíme, že slova, věty, a tak dále, nemají žádné vlastní vlastnosti. Naše poznání souvislého vznikání je na základě našich konceptů, slov, hlásek. My používáme slova, ptáci používají hlásky, aby komunikovali. Všichni mají svůj svět založen na jejich představě světa, jejich komunikaci. A to všechno nemá absolutně žádné vlastní vlastnosti. No ale naše souvislé vznikání, jak toho chápeme, je právě na základě těchto konceptů. No a právě proto nikdy vlastně nevzniklo, pokud nepronikneme takovou smysli. Takže tež, nemá žádnou vlastní podstatu. No a to, co je skutečné, nemá vlastní podstatu z, od, z definice. Hm? A Proto sútry tvrdí, že z vlastní podstaty, což je prázdnota, což je takovost, vystává představa vlastní podstaty. Hm? Samej paradox, které ráda, nemá ráda moc paradoxy. Tady v nedoristické filozofii a praxi pracujeme stále s paradoxem. Děkmile se na něco napojíme. No tak je to ten druhý měsíc od samého počátku. Druhý měsíc, který se reflektuje, kde zrcadle naší mysli? Když máme představit, no tak vlastně tam na, tý, na tom zrcadle se akumuluje prach, no a my vidíme, tak ty obrazy v tom zrcadle ne tak, jak jsou. ale jak se zdají v té mysli, která ulpívá. No a my, včera jsem přišel na dobré, my jako ta vrána, co drží ten sír v zobáku, nevidí, že vlastně na co my ulpíváme, to jsou slova, no až dostane Možnost meditovat na to, že ty vlastně všecky objekty, co se v mysli objevují, není nic jiného než druhý měsíc. Všechny sféry existence jsou druhý měsíc. Říká, ale tam se ta sutra. No a teď v této tradici, ať už je to tradice založená na přirozeném budovství nebo na Alaji, jakožto mysli, která lepí, se lepí na svět, hm? jako ta vrána na sír, hm? no ale nemůže ho spolknout, no a když to pustí, no tak začne krákat. A když ale ona nevidí, že kráka, aby viděla, že kráka musí pozorovat tu mysl, která je nestálá, která se stále mění jako rušivý faktor. No a teď dole stojí liška, která ji <laughs> A ta liška, to je právě ta moudrost, která nám ukáže, že ta mysl, která se stále mění, jenom kráká, kráká, kráká, kráká. Krák. Aby jsme to poznali, musíme se naučit tu mysl postavit do samády. Jinak to nejde do jakého samády, do samády jedné mysli, aby jsme pochopili, že v té jedné mysli je všechno obsažené, obsažené. No a teď přijdeme k druhému druhou mysli, který se nazývá manas. Manas, maniate, mana. to je orgán myšlení a orgán myšlení Tradici. Asangi a sandinirmu, která je postavená na sandinirmu, Nirmuče, na sutra, zvázání rozvázaní uzlu. Manas vlastně znamená ta mysl, která pozoruje tu alaju, tu kontinuitu a představuje si to jako já. Protože máme manas, no, tak si představujeme, že ty naše libosti a nelibosti a ty naše vzpomínky a tak dále a ty naše radosti a strasti, všechno náleží nějakému já. No a co vlastně pozorujeme v této tradici? To je ta kontinuita mysli, v které se ty obrazy objevují. Protože ta Alája je ukládá, to je její job. No a pak máme třetí druh mysle, který se jmenuje Vigiana. V této knize tež všechno je vysvětleno a to, co my rozlišujeme, je pak na základě ty mysly, která se dívá na tu áláju, na tu kontinuitu a na ty obrazy, které z ní vychází a považuje to jako něco, co jsem já, co mě patří. No a na základě toho pak se drží toho rozlišení. jako něčeho, co tam skutečně je. Na základě té mysli, která pozoruje tu kontinuitu, v álaji, v mysli, která skladuje naše zkušenosti a vytváří ty obrazy z nich, no a považuje je, jako, že to je něco, co jsem já a co mě patří. No a to je velice dobré, velice praktické vysvětlení souvislého vznikání. No a v této tradici, co máme, je to pochopení zase jiné. A též velice zajímavé a <coughs> velice inspirující. No a v dnešní době... Ať už tibetské systémy meditace, tak i čínské systémy meditace, tak jak se učí, jsou vlastně založené na této filozofii. Vše, co vystává, a to je náš svět, vystává jedině na základě toho zrcadla, kterém se to odráží. Ale to my nevidíme. To se děje uvnitř. No a tak jsme mluvili včera o těch třech jemných myslích, které my nevidíme. My nevidíme, když se mysl začne hýbat, že se hýbe díky karmické mysli. Kdyby tam karmická mysla nebyla, no tak mysl se nehýbe. No a co je karma? Karma je akumulace těch samskár. Hm? aby samskára, který vlastně nás stvoře, hm? protože akumulujeme tak máme karmu když to neakumulujeme, no tak sice máme karmu, ale ta karma už se na nás nelepí. Hm? Jestliže neakumulujeme, no tak ta karma se nelepí. Aby jsme je neakumulovali musíme mít samády, Takže v tom zrcadle samády, ta, ty obrazy, na které se lepíme, to jsou všechno sny, že jo. No a buď ty obrazy jsou příznivé nebo nepříznivé, zdravé nebo nezdravé, ale od samého počátku, I jsou to. Hm? Obrazy v Ty příznivé obrazy v zrcadle, čistý Ty nepříznivé obrazy v založené na chtíči, nenávisti a stavě nezdávých, stavech vědomí, ty všechny. zakrývají tu podstatu vědomí. Ty příznivé stavy vědomí vlastně ji odkrývají. Takže máme, jako jsme se zmínili, mixér. mixer My jsme mixér. Tičry. Hm? Hm? <tíčri> v tom tičry máme všechno hrozný koreny, všechny možné fazolky. A když Jsou to zdravé věci, tak nám to udělá dobré. Když tam dáme nezdravé věci, tak nám to udělá špatně. Stejně taky i zmyslí, Mysl je zdravá mysl, která nás, nám může přivodit zdravé stavy, které jsou spojené s štěstím, naplněním. No a nezdravé stavy, které jsou spojené s tím. Špinavými karmama, špinavými vtíčemi, kterého jsme se drželi, a těch ne, nelibostí, no a těch nezdravých stavů vědomí, které jsme sledovali, jakož něco, co tam opravdu je. meditace je vlastně mixování těch čistých zdravých fenoménů do mixeho mysli no a tak, že si ochutnáváme více štěstí, více naplnění no a když je to na druhé straně, tak pak je, máme více strasti no a je to stále mixer v této tradici. No a ten mixer, to je výborná věc, protože my poznáváme vlastně tu moudrost na základě té nevědomosti. A tu nevědomost na základě vědomosti. No a na základě nevědomosti vzniká to vědomí, které se lepí. Na základě vědomosti vzniká to zdravé vědomí, které se nelepí které, které si nedělá iluzi. Co znamená nevědomost? Převrácená mysl. Co je převrácená mysl? Vidět to nestále jako něco stálého, vidět to nestále jako zdroj štěstí, skutečného štěstí, který může stále trvat. No a vidět to nestále a co nemůže dát skutečné štěstí, jako já, teď je v tradici, pak do toho je vidět to, co je. nové jako čisté, ale v sanskritské tradici je to trochu jinak. Je samozřejmě nestálost, vidět to, co je nestále jako stále, vidět to, co je nemůže přinést stále naplnění jako to, co přináší stále naplnění. No a fakt vidět to, to prázdné jako neprázdné, a to, co je prázdné vidět, jako já, trochu jiné. No ale prázdné zde má... Je zase paradox. No a proto... Sanskritské tradici, spojená s učením žáků, ne nikáje, to nevidíme, máme tež sutu, no, sunyatá paramarta sutra, jako, že to, co je prázdné, to je ta nejvyšší realita. Na jedné straně to, co je prázdné, nepatří na druhé straně. To, co je prázdné, to je ta nejvyšší realita. To už se objevuje i v těch sutách, žáků. No a takže máme tři druhy vědomí, a to je vývoj vědomí. My jsme měli od konce do začátku, a teď to probíráme od začátku do konce, aby jsme pochopili, že to, co vnímáme, není nic jiného než jedna mysl. Musíme ji sledovat od konce do začátku, to jsme vysvětlili, a musíme ji sledovat od začátku do konce. A v každém stádiu této mysli vlastně Jdeme od toho nejhrubšího do toho nejjemnějšího a zase od toho nejjemnějšího do toho nejhrubší. Musíme poznat to, začínat s tím, co je hrubé a dostat se k tomu, co je jemnější. No a pak musíme začínat s tím, co je nejjemnější a dostat se k tomu, co je hrubé. Jak to vlastně vzniklo? Celý to, ta strast, kterou tady máme. A všecko vzniklo v mysli. Hmm? No, a tak máme ty tři jemné mysly, o kterých jsme se zmínili včera. Hmm? No, a ty jsou velice důležité. Ty my nevidíme, ale ty všude pracují. Ale my je nevidíme, až budeme až vagoša až dosáhneme vysokého stavu probuzení my tak my, a mysl se přestane hýbat, no tak my je vidíme, ale teď je nevidíme. Teď nevidíme, že když se mysl hýbe, vyjeví se to, čemu se říká v televádě avajana citta, to znamená mysl, která se vztahuje k objektu jako k něčemu, co tam je, Hmm? To je pozornost. A když je pozornost, tak tam je ta mysl, která se obrací k objektu a je tam objekt, který se reflektuje v té mysli, která se obrací k objektu. Ta tradice dává krásný příklad. Když máme šneka... Hmm? Jak má dvě, dva Ružky. No, není na to antény, nebo jak se tomu říká, dvě antény, velice citlivé. Ale jinak, když není tam žádný objekt, no, tak ty antény nevylezou. Je to tak? Ony jsou skryté. Teď, když je objekt, tak vylezou ty dvě antény. Je to tak? No, teď, když se mysl hýbe, a to my nevidíme, že se hýbe na základě karmického vědomí, ve které jsou ty semena našich minulých zkušeností, no tak se okamžitě vyletí ty dva. No je tam ten, kdo vidí a to, co je viděno, ten, kdo myslí a to, co je myšleno. To my nevidíme, ale přesto to tam je, protože pak. To dává smysl, hm? že to nejjemnější vychází z mysli samé a tam a mysl samá tvoří dojem, že tady je někdo, kdo, kdo vidí a tam když je tam někdo, kdo vidí, tak je tam něco, co je viděno. Hm? To dává smysl, ale to je všechno na základě ty karmické mysli, která tam vidí nějak, něco, a tak vytáhne ty dva růžky, protože se pohne, když se nepohne, no tak jsou sklapnutý, hm? je tam něco, avajana citta v té hmm, tak prosím A to je ten první z těch šesti aspektů e, jaký? Je... Těch šest aspektů mysli. To, není, to není, to není, teď neví, jsme o mysli. Teď přicházíme k hrubým aspektům myslí. To jsou všechno jemné, jemné aspekty mysli, vádžana je též jemný aspekt mysli. Ale vádžana v terénu je vůči objektu, který tam je, ale tady ještě žádný objekt vůbec není. To všechno je v té nejhlubší, nejjemnější mysli a my to nevidíme. Ve terovádě, ačkoliv je to na stejném systému, aby mysl vyšla, musí tam být nějaký objekt, ale ten objekt tady vystává, tam objekt žádný není od samého počátku. Všechno iluze objektu je iluze něčeho, co existuje. Hm? Ale od samého počátku žádný, žádný skutečný objekt nebyl, protože to by bylo v protikladu se souvislým vznikáním. Kdyby tam byl skutečný objekt, tak musí stát. No ale nic nestojí. Hm? Protože nic nestojí, jak vysvětlit to, že se něco hýbe. Je karmická mysl, tak je, když se mysl pohne, tak je iluze, že je tam někdo, kdo vidí ten podnět, hm? no a ně, někdo něco, co je viděný. Hm? No když je tam, pak jdeme na ty hrubé aspekty. Hm? A ty první dva hrubé aspekty, a ty tři jemné aspekty, ty patří tomu, čemu se říká manas. Hm? Těmi si Vlastně přivlastňujeme naši zkušenost. A to my též nevíme, když musíme získat probuzení na základě nedualistického, nedualistické meditace. A to není tak lehké, musíme projít stádiem deseti praxí víry, pak deset stupňů to je všecko vysvětlení. v Avatamsaka Sutra, Vyvstán, po víře je ustání ve víre, pak je konání podle víry, a pak je deset praxí předání všech zásluh pro dobro bytostí, tím pádem máme už vůbec nic, všechno jsme dali. No a pak se objeví ten potenciál nedualistického probuzení, ve kterém veškeré rozlišování je iluzorní. I pro se ještě to, to rozlišování, pokud mu přímé znalosti nedualistického probuzení, nirvána není nic jiného než samsára, samsára není nic jiného než nirvána. Kurdiště hm, se spol musí spolehat na to správné rozlišování. Pokud se nespoléhají na to správné rozlišování, no tak se eh, chytají toho, co tam vůbec není. A z hlediska tohoto systému všich, i žáci, stále ještě mají ty první dva aspekty hm? hrubé mysli. A to je též jenom vysvětlení, jestli s toho děláme dogma, tak to je úplná blbost. To je pouze vysvětlení toho, jak naše mysl pracuje. Hm? I když se staneme arahati, no tak stále ještě máme hm? tendenci, rozlišování. Ta první mysl, ta se nazývá nemáme sanskrit text, tak můžeme jenom hádat, tu mysl vůbec nemáme sanskritský pochopení. pokopení, no ale je to mysl, která se nyní znamená aspekt, tady aspekt mysli, která vlastně je rozlišující moudrost. Aspekt mysli, která je rozlišující moudrost. Co znamená rozlišující moudrost? Že ona rozlišuje mezi tím, co je příznivé a co je nepříznivé. Mezi tím, co je příjemné a nepříjemné v tom smyslu, že se vidíme podle toho, co si představujeme, jako že je příjemné jako něco, co tam je. No a to je velice, velice jemná mysl. Podíváme se, jak to vysvětluje text. To je těžké vysvětlit, ale je důležité, protože to tak text vysvětluje, jestliže máme nějaký objekt, a ten vychází z těch příjemných myslí, jestliže se mysl pohne, už je tam někdo, kdo vidí a něco, co je viděné. No ale my to ještě nechápeme, protože my se stále identifikujeme s tou myslí, která se hýbe v tomto stádiu. No a když máme gočara, dintie, to znamená, když máme pastvu, kde se kráva myslí, může pást, to slova, krásný slova v sanskritu, když máme gočara, když máme Pratyāya v buddhismu znamená podmínku. Podmínku je, je objekt. Jestliže není objekt, tak není žádná podmínka pro práci mysli. Ale ten objekt se objevuje v mysli samotné, a to my nevidíme. A jaký mysli samotný v ty karmické mysli? Proto Budha, tato tradice, na rozdíl od Madhyamiky dává přesný popis mysle Budhy. Mysl Budhy nemá žádný pozornost na objekty, nemá žádný eh, skutečný rozdělování objektů. Ona jenom zrcadlí ty věci tak, jak jsou. To je i to, co. Vysvětluje moudrý Šariputra v sutách Ananda Pindikovi, když umírá, tak mu vysvětluje, že oko se nedá chytit, barva se nedá chytit, vizuální vědomí se nedá chytit a tak dále, šest druhů vědomí se nedá chytit, no ale Ananda Pindika je ten největší dárce a ten, co udělal tak dobré činy, dal všechno. No, ale furt má to ulpívání na tom dárci, no a tak se a šup do nebe. No tak eh, přestože že Putra učil, jak se dostat do mirování, no, tak šel do nebíčka, protože věřil, že on udělal ty dobré činy. Proto v televádě kdykoliv uděláme dobrý čeň se musí říct a když někdo dá nám peníze do no misky. Nibána no se počají o hotu, nech to, přiči na je nirvány. No ale tady v této tradice nirvána je samsára, samsára je nirvána. A jak to vysvětlit? Na základě toho, že když děláme dobro, my čistíme tu mysl, ale furt je tam nějaké já. Bez toho já tam to dobro být nemůže. Pokud je tam nějaký dobro, tak tam zůstane já, ale to já tam od samého počátku není. Ale dobro zůstává dobrému nemusí být pro nirvánu, může být pro postupné pochopení toho, že tam od samého počátku nikdo není, kdo to dobro dělá. No a to je, jak Diamantová sutra tvrdí veškeré dobro, a tady stejně to máme, veškeré dobro nepat, nemůže od samého počátku patřit nějakému, Jednotlivci. Jednotlivec nemůže mít žádný dobro. A protože si Ananda Pindika představoval, že jednotlivec může mít dobro, no tak se narodil eh, v nebičku. No A jestliže studujeme nedoristickou meditaci, diamantová sutra, sutra srdce od samého počátku, Není žádný já, který může mít dobro. To dobro se nedá chytnout. To dobro patří v té nejvyšší realitě, ne ty iluzorní realitě. V té iluzorní realitě mysli, která se hýbá od samého počátku, je všecko iluze. No a to, to je učení školy pouhého vědomí. No to je velice, velice, velice užitečné. Takže když už máme představu, když už vystačíme ty dva růžky, no tak ne, už musí být nějaké, tak už je tam, to rozlišení, no a to rozlišení, to je ta mysl, která se na, nazývá dželšian, hmm, to znamená aspekt mysli, která je vlastně moudrost, ale rozlišující moudrost. Džel znamená moudrost, ale to je rozlišující moudrost a rozlišující moudrost je iluzorní od samého počátku, jenomže bez ní, absolutně, Není možné dosáhnout nějakou jasnost. Ale přesto, aby jsme pochopili rozlišující mysl, rozlišující mysl je zase souvislé vznikání jenom v souvislosti s tím, co se nedá rozlišit. Pak to dává smysl. No a proto to, co se nedá rozlišit, musíme pochopit. My to zatím nevidíme. No a pochopíme to psychologicky, když je impact, který přichází z zevnit, z těch obrazů, které jsme nahromadili, z té skutečnosti, které jsme nahromadili, výjdou ty dvě antény. Když výjdou ty dvě antény, máme něco, co se dá rozlišit. Když ty dvě antény nevýjdou, no tak. Co to no, ale tady všechno se to odehrává ještě v mysli samotné, ale tady od toho rozlišujícího poznání už se to odehrává venku. Hm? No, v této tradici od samého počátku nic venku nebylo, protože to, co je uvnitř a to, co je venku, se nedá... Odlišit jako něco, co je od sebe odlišné. To je nedoristická meditace. Jestli je to od sebe odlišné, tak to není souvislé vznikání. Venku vzniká jedině v relaci s tím, co je uvnitř, to, co je uvnitř, s relaci to, co je venku, ale. Bez toho, co je uvnitř, nic venku nebude. A jestliže už to venku je něco, co se dá rozlišujícím vědomí pochopit, no tak to pochází z vědomím samotnímho. To nepochází v této tradici z něčeho, co tam je. Proto, či ta Mátra, ta pouhé vědomí, No a to pouhé vědomí, co se týče meditace, i když věříme v Madhyániku, většina škol mm. buddhismu věří v Madhyániku, tak abychom aby jsme vysvětlili psychologicky, hm, nedualistickou meditaci, musíme se o něco opřít. No co jsem jediný, o co se můžeme opřít, to je my se. Hm. Jestli její existenci přijmeme, nebo nepřijmeme. To už je jiná otázka, to není tak důležité. Hm? No ale na každý pád to, že si začneme být vědomi něco, co, co tam je, a něco, co tam je, co to vidí, no tak už máme rozlišující myšlení. Rozlišující myšlení to je od samého počátku hm? další rozvoj mysli. Jaké mysli? Hm? Která má podstatu nerozlišení, jako zrcadno, prostě odráží. Jestli nemá podstatu nerozlišení, tak to je tež souvisle vzniká, pak rozlišení nemůže dávat žádnou skutečnost. Rozlišení je v relaci k nerozlišení. No a to nerozlišená mysl, protože je impact, tak se karmického vědomí, tak se začne hýbat, ale hýbá se na základě té mysli, která není, která se nehýbe. No a když máme to rozlišení, no tak další je mysl, která je aspekt kontinuity. Pokud nemáme rozlišení, tak nemůže vystat žádná kontinuita. Hm? To jsou ty eh, takzvané jemné aspekty. Pokud není mysl kontinuity, aspekt kontinuity, tak ne, nepřijde nám do hlavy, že je tam nějaký já, který něco vidí a něco, co je viděné. Hm? No, a to my se kontinuity, jestliže poznáme nirvánu, ať už jako žáci, jako něco, co tam je, na rozdíl od světa, no tak ta kontinuita se stává iluzorní. Proto my můžeme získat to, čemu. Říká Mahayana, velkou moudrost. Velká moudrost je moudrost, která přesahuje hranice moudrosti světa, která je založena na jménech, na konceptech. Vidíme to jasně? Ta velká moudrost, aby učení Budhy dávalo smysl, musíme poznat tu velkou moudrost, která nepatří do tohoto světa, přesahuje jeho rámec, protože to, co je v tomto světě, je vázáno na kontinuitu. A kde je kontinuita, tam je nějaký skutečný já. Ale jestliže realizujeme něco, co je nad kontinuitu, ať už je to na základě analytické meditace, nebo na základě Meditace na podstatu mysli, hm? no, tak ta kontinuita tam je, ale stává se iluzovní. Hm? Je to jasný? No a jestliže je tam kontinuita, tak je tam já. Hm? No a ten, jestliže získáme znalost mírovány, no tak to já se stane iluzovní, jestliže nemáme znalost mírovány. Ať se snažíme jakkoliv, to je jenom koncept, to není ještě znalost. No a jestliže odstraníme hm, ulpívání na tu kontinuitu, tak odstraníme též, jestliže budeme arahati, ten aspekt mysli, která se lepí a ulpívá na objekty. Hm. Takže, jestliže odstraníme iluzi kontinuity, odstraníme tež ten aspekt mysli, která ulpívá. No a to jsme, a rahati, to jsme, ale ještě ta znalost není kompletní. Ale teď už jsme vysvětlili mnoho, aby jsme nezostali průjem nebo zácku mentální, tak skončíme tady. Máme možnost to nějak absorbovat. No a pak v té meditace ten přístup bude trošku jiný. No a ten přístup k meditaci vlastně určuje to tež, jak my chápeme svět, protože meditace je založena na vysvětlení. Proto v buddhismu tato škola. A vlastně celý buddhismus jasně vysvětluje, že aby jsme převrátili tu mysl, na kterou utýváme, která je zdroj našeho utrpení, moudrost musíme získat, moudrost se poslouchání, moudrost z kontemplace na to, co jsme poslouchali, dneska už tolik neposloucháme, více čteme ale v tradičních hm, společnostech je moudrost, je, je poslouchání. Hm? Já jsem se trochu učil, tak je aby dármo, pokud se to nenaučíš na spamě, tak ti to nevysvětlí, ten učitel. musíš to první se naučit na spamě, hm? Jazyky taky, gramatiku, sanskrit co musíš naučit naspomnět, ty pániny, sutry, pak ti to ten učitel vysvětlí. Pokud se to nenaučíš naspomně, on ti to nevysvětlí. No a proto moudrost naslouchání. Dneska většinou moudrost čtení, no ale my čteme jedno a myslíme na něco druhého. Proto v těch starých civilizacích tak důležitý to upamatování se. V Burně je šest vnichů, které si v historii, která je doložena, který si zapamatovali celou Tripitaku. Všechny. To je neskutitý, ale oni prodělali všechny ty zkoušky. Tam je ministerstvo náboženství v no, těch terládových zemích, který to vlastně cenzuruje, proto mají takový strach ze sanskritu a z těch Májánových. učení. No a měla stále zkoušky, musíš si zapamatovat A šest historii, to šest, nichu si zapamatovali celou Tripitaku. Takže můžou odříkávat maži manikája od začátku do konce a od konce do začátku. Hm? No a zase v Indii ještě. Když jsem byl student, tak tam byl potulný učitel na sádu, který byl velice vzdělaný, ale rád spal pod stromem. A nic neměl, kromě ty Lota, jak se tomu říká, jak by z toho to Lota. No, jak, jak to předvědíš, no? tu misku, to ne, tu není miska, ten kbeliček nebo co? No? Kbeliček a, a jednu náhradní doty. No? no a tak se e, toula a e, občas zajde do nějakou univerzitu a to, tam se všichni <laughs> klanějí profesory a on se tam postaví a začne odříkávat a ptají se ho otázky, jako, proč tak vysvětluje ten filozof a on se tam usne jako a jo, jo, jo a takhle. takhle. Hmm. <laughs> a mu dají čaj a dají mu kafé a tak zase se probudí. <laughs> a zase si mě lehnou pod strom. No a v té společnosti v Indii na univerzitě ještě všichni učitelé, profesory, pětiny, sádzky tu se mu a ptají se o otázky a tam spí. A odhříkává nás po Tak ještě mají aspoň respekt k té civilizaci, která už se pomalu nezachovává, no ale u nás už ten respekt vůbec není a vůbec taky celá mě nezachovává, aby někdo uměl Bibli nasplňovat. Tak to myslím, u nás asi těžko. Ne? Ale slyšel jsem, že u našich předků to bylo ještě běžné, si zapamatovali celou Bibli. A to zapamatování je založeno na ty schopnosti se koncentrovat a v ty podle Asangi, ta schopnost se koncentrovat na to, co slyšíme, je základ pro kontemplaci. No a kontemplace je základ pro správnou meditaci. No a tohle je ta tradice, která se dochovala. No a když jsme v té tradice vychovaní, no tak si můžeme dělat srandu. Jako když... Ten Ček je, tak jsme mluvili o tom Trumpovi. Zoja má ráda je Trumpa, protože <laughs> ona byla v tom, Nová Nova Scotia, tam, on tam žil. A ten prostě sradista, stále ožralý a stále ale on byl vychovaný. Ty tradice on to uměl jasně na a to a ty všechny ty spisy um, on je znal, nes, neskutečně vzdělaný, no ale v si dělal srandu ze všeho. Tam přišla loď nějaký, um, no a tak se přihlásil jako uh, aristokrat jako, lord, já nevím co. Jestli se chtějí potkat Lord jako toho a toho z, z, z, z Butánu a to, no a tak samozřejmě tak tam přišel a dali na kapovty a to. pak si prostě si všeho dělat srandu, protože ta identita je úplná blbost, no, tak si může dělat srandu. A když tu identitu chápeme, on to věděl, no, tak si dělal srandu identity. No a, a byl ožralý a učil v ožralosti, no ale přitom tu jasnost nestrácel. No, tak to je tež možné. Proč to není možné? No, ale musíme mít tu jasnost, která se nestrácí A ta jasnost, která se nestrácí přijde z toho samády. A když je to skutečné, tak to nikdy neopustí. Když to není skutečný, no, tak to opustí. Ale aby to neopustilo, musíme mít postupný satory, postupnou realizaci. A ta postupná realizace Tady to je krásně vysvětlení. Musíme vědět jasně ten začátek a ten konec, a zase ten konec i začátek. To, co je konec, je jedině v relaci k tomu, co je začátek. To, co je začátek, existuje jedině v relaci k tomu, co je konec. No a proto my se stále učíme s tou jasnou myslí a máme mysl se života to je, co učím. No. Na to potřebujeme mít tu pozadí, co vodma. Bez toho to je těžký. No a to by mělo stačit. <laughs> tak dobrý.